İnşiqaq suresi Məkkədə nazil olmuşdur 25 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Göy yarılacağı və Rəbbinin buyruğunu haqq olaraq eşidib, ona itaət edəcəyi zaman, yer uzanıb dümdüz olacağı, qoynunda olanları bayrı atıb boşalacağı, və Rəbbinin buyruğunu haqq olaraq eşidib, ona itaət edəcəyi zaman, insan dünyada yaxşı və pis əməllərin cəzasını layiqinci alacaqdır. Ey insan, sən ölənə qədər, Rəbbinə doğru çalışıb çabalıyırsan, sən ona qoğuşacaqsan. Kimin əməl dəftəri sağ əlinə verilmişsə, onunla yüngül haqq hesab çəkiləcək və o cənnətdəki ailəsinin yaxınlarının yanına sevinc ilə qayıdacaqdır. Kimin əməl dəftəri arxa tərəfdən sol əlinə verilmişsə, o, ay öldüm diyə şivən qopardacaq və cəhənnəmə vasıl olacaqdır. O, dünyada öz ailəsi, yaxınları arasında sevinc içindeydi. Və elə zənn edirdi ki, öləndən sonra dirilib, haqqəsəb üçün Rəbbinin hüzuruna qayıtmayacaqdır. Xeyr, onun düşündüyü kimi deyildir. O, qiyamət günü dirilib, Allahın hüzuruna qayıtacaqdır. Həqiqətən Rəbbi onu görürdü. And içirəm şəfəqə,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 ən gözəl biləndir. Ya peyğəmbər. Onlara qiyamət günüdə çar olacaqları şiddətli bir əzabla müjdə verir. İman gətirib, yaxşı əməllər edənlər istisna olmaqla. Onları cənnətdə minnətsiz tükənməy bilməyən mükafat gözləyir.